Ohjelman tarjoaa Pasi-kuikka. Vuokravessa työmaille ja tapahtumiin. pasi No niin, tilanne on, tämä, tilanne on tämä, tilanne on tämä, tilanne on tämä, tilanne on tämä, täällä näin tällä kertaa, Yksin T aina olla sain... Niin mitä? Niin, niin, kyllä, kyllä. Tota, odotas, mites mä olin, laitetaas tuosta Miikalle, se oli vähän volyymia lisää. Tota. Missä olit sä mulla jo keitti? Tosi jorman mä sit tapas. Ai, niin ei nyt saanutkaan vielä olla. Ei, se sä saat saa laulaa ihan, mites oli sitä. Usein on haviotus siitä, että, että tänne tulisi joku ihminen, joka on vastuussa siitä äh, skeidasta mitä maailman on tungettu, niin niin nyt, on, nyt on vihdo, mitä mä oon onnistunut. Ja ilmeisesti se fyysiks mä tullut, vai, vai tuliks sä pyytämättä yllättää. yllättäen? Eikö ei, fyysiks sä ehdot, eikä tätä ehdottaa? Elikkä maskarasta misu. Mä taisin tulla pyytämättä. Niin. Joo, joo. Täällä niin. mä oon. Niin, niin. joo, jo, me ide tää on. Et moikka mutta... vaan kaikille. Kyllä, kuunnellaa vähän. Tiukkaa vartaloista, joka itseään trimmaa ja ei älyllä loistaa. Tässä ei pystynyt hengittää, tää on just hirveä. Joo. Joo. No. Mutta siis kun koetellaan, niin etsit vartaloista, joka vartaloista, mitä se nyt sitä, niin joka... Joka itseään trimmaa, eikä... Älyllä loistu. Niin, ne voitettiin just sellainen kuva että noin... Se on varmaan mennyt Paskalistan Facebook-sivulla, käykää tsekkaamassa, siellä, siellä, siellä on mieskauheutta kerraksensa. Kyllä. Taas, taas meikalaista isenillistettiin täällä näin. Mä oon pelkkä lihapala täällä näin, mutta taas siihen si si taas tämä meni. Mutta, mutta, me ehkä tehdään toinen eurohuppa specialisti joskus, missä soitetaan sitten näitä suomenkielisiä, suomalaisia Eurohuppa-artisteja ja yhtyeitä. Niin periaatteessa tämä, tämä suomenkielinen osa on suurin piirtein tässä, ellei me sitten lopetetaan vielä johonkin maskaran kappaleeseen. No, mutta, ta, ta, Kokeitaan. Mutta, mutta, tota, mutta mennään lähinnä ulkoma ulkomaisen uh, Eurohumpan pariin ja uh, kuunnellaan tämän biisin loppuun. se on varmaan suurvittain ainoa biisi, mikä tulee kunnan loppuun, kun loppu. -tä, tässä lähetyksessä ei ole sitä vika Koska tässä on 25 biisiä, mikä on valittu, että on soitettavaksi tuntiin. No tää loppuukin ihan just tää Ky Kyllä. Just tää kestä kestäis vielä puolitoista vuotta, niin ei, ei sitä silloin. Joka itse et rimmaa ja ei älyllä loistaa. <tuhun> ja laita, seuraavaksi sitten soimaan. Sieltä katsotaan osaksi käyttää osaa nyt siitä vaan. Hup. Oi, minä mai <tuhun> ihanaa. Tota, tämä itse asiassa voisi sanoa, että tämä on tämmöinen niinku yhteisalun tota, tunti, koska nää, jos on näitä kappaleita joutunut kuulemaan ja kuuntelemaan, niin nyt on, nää, tää on sitä joutunut itseänsä. itsenä. Siis pidit sä tällaista musiikiksi, vai oli, oliko se vaan tota, niin nuoria tarvitset rahaa, vai mistä oli kysymys silloin, kun olit mukana skenessä? No tota, öö, mä tavallaan jouduin siihen vähän sille vahingossa, koska Maskaran sakke. Öö, Siis hän halusi mut mukaan, mukaan sitten ja sitten sit niin lähdettiin te tekemään biisejä vähän niinku sillä tavalla, et, et että katsellaan, et mit, että et mit, et mitä niistä syntyy ja sitten se läht, niin läht, lähtikin siitä, että vähän se oli sellainen pahinko Mutta mun on kyllä pakko sanoa, että mä kyllä Ykkäsin tämmäs tämmäs kanssa apua. Me on juuri kysymässä. siis olittekö se tosi sa. Mut tii vai tii sitte tietittekste tämä nyt on tämmöstä tavallaan tavallaan niinku niinku <seinem> humppa. <Letteric> no siis on... käytö Kertokäyttö, kertakäyttökama tavallaan kertakäyttökama. No. Ei ei ei mitään ja suurempia taitellisia ei ambitiota santako nyt näin. Politisesti korrektisti. No mun on pakko sanoa että tekstit hän tekstit oli niinku sitä taiteellista hommaa, et se musiikkihan hmm. nyt se oli saise. Niin. Tavallaan mun se oli tietostaan niinku saise. Et kyllä se vaan niin kuin, näinhän, näinhän se nyt vaan niin meni. Niin, et tehtiin tavallaan sitä sen silloin mitä niin kuin muutkin teki, niin sitä samaa saise. Eli jos olisi olis te tullut ääri olis te, ääri oikeesta ääri oikeesta sellaista natsimusiikkia, ni niin olitte tehnyt sitä oikeesta sellaista No Emme silloin. kyllä oikeesti. No, edes, edes, edes jonkin jonkinnäköinen raja ja roti on ollut no, kuitenkin. todellakin. My Tää on mun bravuri karaoke tuossa tuli viesti, että oliko tuo ja ei älyllä loista versus ei älyllä, älyllä loista aikoinaan tietoinen valinta, jolla haluttiin ärsyttää ja kuulijaa, uhreja. Tämä vaivaa yhä suuresti oli tullut viesti tähän näin. No, tätä pitäisi kysyä tietysti tekstin tekijältä. Sakke Walleniukselta, mutta kyllä varmaan oli tämmöistä niin tekstien vähän niin kuin sellainen vittuilu, niin kyllä se oli tietosta. Mutta eikö sitä pidetty ole sen verran, kun puhutaan nyt niin kuin näistä taiteista niin, ja, ja jopa merkityksestä toiminnasta, niin Eikö sitä pidetty jossain määrin jopa feministisenä ka kappaleina, kuin että et, et, et, et muija etsii, että keräkin muija etsii tyhmä joka on tyhmä ja hy hyvä kroppanen, keräkin noin päin? No tavallaan se käsitettiin kyllä väärin, okay. siis sillä siinä oli, koska siis se kappaleen video mikä me tehtiin, niin sehän oli just sellainen, niin kuin mie miehistä näkökulmaa ja sehän Joo. oli täysin päin helvettiä. Okei, okay, okei. Okay. Sanoin ruman sanan. No voi ihan Mut viikku, tästä ei perkälle se meni vähän mun mielestä, se teksti meni niinku, sitä ei tajuttu okay. no, tarpeen, mutta sä ehkä tajut sen. No mi mi miten siinä olisi pitänyt tajuta sitten? No mä, mä tiiä. <laughs> jäi vasta, se on semmonen mielikutkuva, Että näin, joo, et kyllä se oli niinku, siihen suhtauduttiin siihen tekstiin liian vakavasti. Okei, okay. no. tähän ei välttämättä, kuunnellaan. Mut eikö tätäkin itseasiassa pidetty, pidetty siis, että ne, ne väitti itse, että tämän, niinku, tässä niinku kritisoidaan naiskuvaa, ja tässä on siis Aquaman Barbicola-kappaleissa. Nehän väitti, että tää on itseasiassa hyvinkin, tämä on fe feministivartti suurin piirtein tässä ne. Se on totta, tämähän on kyllä hyvä. Tämä on siis hyvä kappale. Onko? On. On. on. on. on. Okay. Helvetin hyvä biisi. Minkä ikinä sä olit, olit silloin kun tämä tuli? Yleensä silloin oltiin kuitenkin alle, alle, alle täysikäisiä ja tavallaan viettomassa vie tota tilassa, mutta sä olit varmasti aikuinen ihminen ja sitten huolimatta tämmöinen johun, meni läpi. Tuohan on aika huolestuttavaa. No se on kyllä hirveän huolestuttavaa. Mä olin siis... Mä olin siis kaksikymppinen Kyllähän tää tuli hirveän huolestuttavaa niin. kyllä. Ja siis voitko kuvitella nyt Heino. mä oon jo jotain muuta ja mä kuuntelen tätä vielä Kunteletko. Joo, joo. Ihan oikeasti. Ihan Miksi? Miks? No, koska tää on niin paskaa, että tää on pakko kuunnella. On, Barbie, let's go. Siis onko tää sun mielestä paskaa ihan oikeasti? No, kun siinä on, se menee, niin just se on se raja, tiätsä. Että niin tavallaan tää on niin kuin, hirveätä shaisee, mutta sit tavallaan tässä on niin kuin, joku semmonen taiteellinen lähestyminen. Että et siitä on pakko tykkää. Joo, mutta tää seuraava sit... Tää nyt ei varsinista ole eurohumppaa, mutta tämä pitä pitäisi... Kuuluitko sä johonkin muihinkin yhtyeeseen silloin, kun maskara on silloin aikoinaan? En mihinkään. En mihinkään muuhun, kun se että se. Maskara on se mun suurin synti. Ja niin. mä pahoittelen sitä tosi paljon. Hyvä, joo. halusko pyytää anteeksi tässä näin? Kun... Haluan. Noniin, otetaan odot, taas toi pois pää. No niin, tosiaankin, että... Ah, on tullut tehtyä syntiä ja, ja ihmiset ovat paljoittaneet mieleensä ja monen nuoruus on pilattu näillä kappaleilla. Esimerkiksi meikäläisen, no, tai nuoruus ja nuoruus, silloin mä olin täysikäinen, mutta kuitenkin nuori, nuori, nuori, nuori aikuinen, niin, ja, ja oli, joutui olemaan radiomafiassa töissä silloin ja nehän rupesivat tuttamaan näistä. Se oli todella traumaattista, niin haluatko pyytää anteeksi? Oliko pahollasi? Mä haluan pyytää kaikilta kuulijoilta anteeksi tosi paljon, että mä oon ollut siinä Mä tiedän, että se on loukannut teitä kaikkia. Ja, no en mä osaa olla mitään muuta kuin mä pyydän anteeksi. Ja olet pahoillasi. Mä olen todella pahoillani. Ja, ja pyydät anteeksi. Pyydän anteeksi. Pyydän anteeksi. Pyydän anteeksi. Ja olet pahoillasi. Olen pahoillasi. Oliko oikein, oikealla tavalla anteeksi pyydetty? Oliko toi riittävä anteeksi pyyntö? Kyllä. Oho. <tos> Apu <Apuisa> ei nauraa. <tos> Nyt, nyt minä pahoitin. Mieleni yhdestä tuntuu, että... No nyt menee tois sanahdykseksi. Tämä ei ajan tällaista. Tehdäänkö se yhdessä? Tehdäänkö se yhdessä? Mä otetaan pois ja laitetaan seuraava biisit soimaan tuossa. No, onko se valmiina toi Toi hiiri? Joo, noni. Niin, Hopp. Ei kun, sorry, sorry, mä mokasin. Noin, noin. Oletteko te esityneet nä nä näissä kar karseissa ysärihippaloissa, ysäri mitä oli viime vuosina nyt alettu järjestää? Siis ei. Ihan, ihan niin festivaaleja? Ei olla. Okei, okay, hyvä. Mm -mm, ei, Te ette ole hu huolittu edes sinnekään? No itse asiassa maskra ei tee nyt mitään. Aha, onko sitä pyydetty? Kaikki tuon? Oh, silloin kun tuotas. me otin siinä TV2-mommorissa, we niin silloin joo niin vähän. Mutta sitten tavallaan siinä oli kaikkia niinku, juttuja, miksei se sitten... Ehkä ne tietää, että ettei tuu esinnyt sitten, niin sen takia ne ei pyydäkään sitten. Niin, kyllä. Mutta oletko osa käynyt näissä hippaloissa? Mehän oli jo taisi olla oli ensimmäinen viilla 90, ja sitten niitä järjestetään ympäri Suomen, joka käy pari kolmea No siis mun on pitänyt mennä, mutta jotenkin mä oon tullut vähän tämmöisille väkijoukoille vähän silleen... Mä en oikein tytkää niistä, niin mä en mennä sinne. Toi musiikki oli ihan hyvä, jos et tyttänyt vä väkijoukosta, mm. vaikka silloin se oli suosittua, mutta on niin jälkeenpäin ajatella, niin jos nyt sitten tuommoista esittäisiin, niin aloittaisi sitten tämä tuommoista. Tietenkin se menee nossal toiselle lä läpi, niin se ei nyt niin hirveä suosittu ole, mutta kuitenkin. Niin uuden sukupolven tata, niin mielestä, tai sitten ehkä on, aina löytyy kaiken maailman mitkä kääsyt, mistä, mistä, että siinä mielessä. Tuossa oli joku viesti, hei, ja syy on yksi, sinun ei kenenkään muun, mistä olen pahoilla, niin tuli paljon, viesti. minun että... kiitos paljon, jos Kannan vastuuni. Captain Jack oli kyllä ehdottomasti nähty yksi kannattavimmista ehdottomasti. Oli, oliko, oli mikä, mikä sun eurohuppari oli silloin? Eurohuppasuosikki. suosikki. <tos> Army of Love Lovers varmaan. Okei, ets meloit jos näkemme. Siellä siellä tuolla on. Joo hei. hei, hei laita, mun. Muistatko? Lataa käytös se soimassa Ei kai sitä riitä. Laita se kruusarisoimaan kru kru kru yes, niin. Eli täältä pois. Ja tosta. Ah. Mi mi mikä tässä on ne niin? mutta mä... Tässä on, täs on myös vähän sinfonista meininkiä ja tämmöistä näin. Tämä on, on vähän, vähän niin suurellista abbaa. Miksi tääkin urvoitti? Kaikki tää oli meidän kantista silloin tai Saksasta. No siis mä. Tämä on tullut vuonna 1992 muistaakseni tai jotain tällaista. Ja mä muistan, että mä kuulin radiosta ja sitten mä silleen, mikä helvetin bändi, et mahtavaa Ja sit mä venasin sitä levyä ku kuuta nou, nousevaa, et se oli niinku sellanen, mä sain sen vinylin vihdoin viimein kun se Mä olin, oh, siis täysin myyty, mä en tiedä miksi Paljolla, paljolla, paljolla, menit täysin myyty, paljolla sitä maksettiin <tos> <tos> En tiedä <tos> Nehän, noi tota, Vinylit hän maksoi silloin noin 120 markkaa. Niin oli jo, totta kyllä. Joo. Erkäs 120. Jotain sellaista. Oh, okay. se, so. se oli kyllä hyvä, Lev. Se on muuten, muuten aika lailla sama, sama, mikä mietti saa tota, näistä lähetyksistä. Siis mä saan vähän vähemmän, mutta suurin piirtein. <laughs> <Kyllähän> on. <laughs> Aivan! <laughs> miettiä vähän? No joo, laulaa? Tää on vähän korkea. Fight like my safe. Tää on vähän väärä, tää ei oo hyvä mulle. Okei, ei ole hyvä. Mut, siis, mut, siis, mut mä en pyysin, että et, et, jos sä haluat esittää jonkun tämmöisen niin eurohumppakappanen tai vastaavaa, jonkun tällaisen, niin taiteellisena, taiteellisena versiona, niin... Että niin kuin yksin ja tämä vastaava, niin kuin semmoinen niin kuin vähän palladinomainen tai tällainen hidas tai tämmöinen versio. Ni Mulla on tässä yksi kappale. Okay, okay. Ehkä tämä niin kuin, tämä on mun yksi lempikappaleita. Okay, Eli noni. nyt vaan. Joo. Bailando, bailando. Amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Ah, con amor. Onko sulla muuten mit mitään tämmössiä? Hei, kello oli ST161616 muuten, oli mieleen. Toivotaan, toivotaan! Lisää umpaa. No, joo, kohta lähtee, mutta tota, onko, onko sulla jostakin näistä artisteista, mitä tässä on... Teisin nyt varmaan aika monella festivaalilla, niin mitään anekdootteja jo, kertomuksia, karselta muistoja? No Leila K. Niinku tässä mä oon joskus jollekin kertonut, niin me oltiin tuolla Down Byte on laiturifestareilla muistaakseni, tai joku tämmönen festivaari, missä oli sitten nylon beat ja kaikki tämmöiset sillä samalla keikalla ja se päästara, niin se oli Leila K. Ja tota, me tota heitettiin keikat ja sitten mentiin sinne tota, kaikkien muiden keskuuteen sitten penaamaan tätä Leila Kota ja sitä ei kuulu. Ja se oli tunnin myöhässä, kunnes se sitten Suvaitsi saapua sinne stagelle. Ja, no mentiin sitten sinne taakse hakemaan meidän kamoja. Niin Leila kooli hukannut maskaraansa eikä suostunut menemään lauteille, jos ei saa maskaraa. Ja sitten ne oli käynyt kaikkien kampeet läpi ja löytänyt mun meikkilaukusta maskaran. Ja parastanet sen! Ja silloin mä kyllä toivoin, se oli vielä kallis, Maskara. Mä toivoin silloin, että hän saisi siitä nyt ainakin silmät tulehduksen, mutta tietysti hänelle menee nyt huonosti, että ehkä hän sai sen ja sitten... Mä niin niin. oli just kysymässä, että onko se näin edes hengissä? En tiedä. Mulla sellainen vai on la laittakaa viesti, onko vai mulla sellainen mielenkuva, että olisiko se nyt enää, mutta ainakin jos, jos se vaiheessa tuli viestiä, että, että Narkkarilaila elää kadulla ja näin päin. kadulla no, mutta siis... Se oli, niinku, oli kaikista hirveintä, että mun maskara mietin Mä mietin vaan, siis länsen, jos Leila Koola on joutunut narkkina elämään tota, niin kadulla, sitten, niin mitäkään sitä sun maskarassa oikein on ollut? Mitä se on oikein vetänyt? Tota, no, niin... Mä ku, ku, niin, että <laughs> hmm, Siitä se lähti se alamäkin. Ehkä se söi sen. Kyllä. with you Max, I'm in love with you and I love my ex. I don't wanna make you feel so blue I don't know what I'm gonna do I gotta warn you Max, don't have sex with your ex It will make your life complex Joo, tässä on, tässä on näitä erokkaita ja Max Don't Have a Sex with Ex, mutta musta, että tämä oli jonkinlainen tällainen, missä oli näitä näitä, siis niissä videoissa, mutta tota, animaatiovirta, mutta nyt, nyt saa riittää erohomppaminen, koska kerrankin mainostaa kuitenkin jotain kuta. Ohjelman tarjoaa pasikuikka. kuikka Vuokravessa työmaille ja tapahtumiin. pasi Pisteffi. 98,5 MHz. Tämä on Radio Helsinki. Hei täällä Jona! Meikäläinen esiintyy kesäkuun viimeisenä viikonloppuna Betre Folkissa, yhdessä sen Pariisin kevään, Vestan, Pyhimyksen, Raamahelmin ja monien muiden kanssa. Kirjailijoista mukana on muun muassa Koko Hupara, Patjimsta Totsi, Jaakko Ylijuonikas ja Ronjasalmi. Betre Folk Hailuodossa 29-36 www.patrevolk.fi Et kai oo taas himassa hakkaa pleikkaa pieruverkkareissa. Vappuaaton aaton aaton, aaton aattona, eli perjantaina 27. huhtikuuta, voit pukea päälle sinne paremmat pieruverkkarit ja tulla G-Live Labiin Radio Helsingin peli -iltaan. Pelitaitoja pääset testaamaan Gran Turismo Sportissa, Fifassa, NRissä, Tekkenissä tai vaikka Afrikan tähdessä. Afrikan tähti! Musiikista vastaa Edu kehäkettunen. Burgerit pyöräyttää The Alexanders. The Alexanders! Ilta on ikärajaton ja alkaa kello 17. Lisätietoa tapahtuman Facebook-sivulta. Sweet Spot Festival. 27. ja 28. heinäkuuta upealla kattilahallin alueella Tallinnan keskustassa. Esiintyvässä London Grammar, Mew, Jose Gonzalez, Pyhimys ja paljon muita huippuartisteja ympäri maailman. Liput myynnissä nyt festivaalin nettisivuilla sekä lippupisteessä ja tiketissä. Sweet Spot Festival. Heinäkuussa Tallinnassa. Mulla on siis ihan järjettömästi duun, siis ihan mielettömästä. Sitä on niin paljon, että vaikka siitä ottaisiin puolet pois, niin se ei vähennisi yhtään. No, mä sain klousattua tuossa Kypellä Manskulla jos kaupat. Ja, ja tota, no niin kuin tiedät, niin Kalifornia herää just ja aplen kanssa pitää puhua tuossa erikin kadulle. Ja, ja kato, Kiina jättikaupat on just tulossa. Ni, niin enhän mä ehdi silloin syödä ja silloin on vaan pakko, kato, ihan vaan pakko ottaa jotain valmista. Enää et tarvitse tekosyitä, kun syöt valmisruokaa, sillä Antonet Antonon on avannut kioskin lasipalatsiin. Tervetuloa avaamaan ovi yhteistyöhön osoitteessa isarvo.fi. You are among Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Kuikka.fi. Se on why don't you eikä, eikä, sä, sä, halusit tämän, tämän ehdottomasti Mä halusin tämän, tämän, tämän, tämän, tämän, tämän kappale joo. Joo tässä on jotain niin syntistä. Onko? On, on, on, on, se on todella joo. syntistä. 100 € lippuja, mutta se on kyllähän oh, ihan tosi todella. todella siis todella ihan ihan niin, kauhia kauhia. Oho, on, kauhia, mm, on mm, ihan kauhia, mm, kyllä, kyllä. Kauhia, kauhia, kyllä kauhia, kauhia. Mm. Leilake, tois tuli viesti leilake myy PC:tä Slusserilla Huumehija Sadakseen for real tuli viesti, mutta siitä elikettö kuin kun eurohunpaa specialitaatti tässä näin. Vaskiksessa. Keyttömme tähän ulkomaan, ulkomaan tuotanton lähinnä tässä näin. Tai käytännössä kokonaan ja täällä on maskarasta Misu paikan päällä. Haluatko pyytää anteeksi? Taas. No mä voin pyytää uudestaan <tos> joo. Joo, mitä, on, mitä on tullut tehtyä? Koska mä viikkaan ihan oikeasti, että mä oon ainoa ihminen tässä näin, millä, millä on traumattisia muistoja, eurohumpasta ja näin päin pois. Niin, niin, että mitä, et, sinä et keksinyt onneksi musiikkityyliä tai, tai, tai musiikityylittömyyttä, ehkä pitäisi sanoa mieluummin näin päin, niin on, kun tyylistä on tirveistä ollut Niin, tota, niin Mutta kuitenkin pilasit monen, monen viattoman ihmisen elämänä silloin. Ja mielen ja musiikki on ja näin päin päin. Ja moni, moni on hävittänyt tietenkin tämä, tämä heidän, me kuvat joskus oletin innostaa tuollaisesta musiikista, ja sitten, ja sitten nyt ehkä sitten ironisesti voivat sitä kunnatata vastaavaa, mutta, mutta sä, oot, sä olit kuitenkin ol, olit osa tuota noin kauheutta, niin pyydä anteeksi taas. Tuolla varmasti kuntilijoita eivät kuulleet sinne ensimmäistä anteeksi pyytäisi, pyytäisi ja välttämättä eivät niin, niin sanotusti ostaneet sitä, kun tuntui siltä, että sieltä on aivan... aivan no, mä oon todella pahoillani siitä, että mä oon niinku kuulunut tällaiseen... Kulttiin, jota kutsutaan eurohumpaksi Suomen päässä. Tein tätä syntiä ja kiertelin ravintoloita ja saatoin käyttää semmosia sopimattomia vaatteita, jotka oli tehty suihkuverhoista. Meidän levykin myi noin 12 000 kappaletta, että mä pyydän todella. 12 000 ihmistä pitää ja heidän lähipiiriltä, Anteeksi, heidän kyllä, lähipiiriltä, ettei kyllä. he ovat he, aineet, jotka hoitaisivat sitä. Ja Olen todella pahoillani. Ja, ja radiostakin se kuuluu. Ja, ja siinä oli aikalailla, että ensin on, että otti pienen annoksen eurohumppaa, ja sitten se meni vähän isommaksi isommaksi. Ja huomasti mm. jossain vaiheessa varmaan ihmiset huomasivat, että ei pystynyt lopettamaan sitä käyttöä ollenkaan. Ja jatkuvasti, enemmän ennen meni työt loppukenttiä, ettei piti jatkuvasti vain kunnolla sitä eurohumppaa. Niin. Ja ihmissuhteet menee sinne. Niin, kyllä, No mieti nyt, laulaa tällaista... Don't you sleep with me, shut up. And sleep with me, come on. aha. hän nyt siin hans menee kaikki suhteet. kyllä joo, joo. toivottavasti. Joo. <laughs> <sits> tuota ja, täytö suhteet otta musiikkia. Ör, kor heitä kokeilla, saataaksiko kuuldaan soittaa takapalle kokonaan. Otetaan sitten seuraavaksi. Sitten. Mutta mun välttämättä muista artisteja nimeltä Degis, mutta sitten kun lähtee biisi soimaan, niin sitten tulee mieleen. ja kortta pari pariksi laulussa, että viisiä karaokeissa? tai. tätä biisiä mä en ole kyllä mut, laulanut. Laulakaa tämmöisiä, tämmöisiä näitä. Laulaa niin, niitäkin jo. Eli siis sä taidosti kadusta, vaan sä edelleen, edelleenkin jatkat tota synnissä, synnissä elämistä. Laita seuraa soivaa, jos, jos sä olet vuorostossa. Joo. Mun on pakko sanoa, että mä oon siis karaokea laulanut tänä vuonna. Peittäkää korvanne 27 vuotta. 2007 vuotta olet laulunut karaokea putkeen. Kyllä. Mutkeen. Joo. Ai niin tää tää. Huppa-papa, huppa, eurohuppa-papa, no, kyllä joo, kyllä, juu, aivan joo. näin, joo. Mutta ul ulkomaalaitelta kutsuttiin eurodanceiksi, eikö se ollut se? Totta, joo. Joo. Suomessa, -huppa, mut ei varmattu, mutta joo. Suomessa on tää eurohuppa, mutta humppa ei välttämättä termiä ole kovinkaan tunnettu <laughs> suomerojen ulkopuolella. Ei. Tää on kyllä hyvä biisi. No niinpä, tietää. Mm. Oletko pahollasi? Kun puhuit sanoit. Olen. Niin. Joo, hyvä, Kyllä. kiitos. Joo. Olen. Sorry. <laughs> Sorry siitä. No niin, nyt just ah. me viimeksi pari viikkoista että, että sitten tullasta nimenomaan ei suvata. Ja su haluatko pyytää, olitko pahoillasi äskeisestä, vai raska äskeisestä soristasi? Olen todella pahoillani. Voitko ystäväti pyytää anteeksi? Pyydän anteeksi tästä, että tunnustin pitäväni Days yhtyä superhero kappalesta Humppa, humppa, joo. Yhdistetään pakkara ja maskara tulee makkaralla. onks se kuulunut aikaisemmin tuommoista noin? Joo, kyllä. Makka tai makkara joo. No siis me oltiin maskara, paskara, makkara, kakkara. Me kaikki. Niin totta kai. Sitä joo, on joo, joo, joo, joo, joo. kyllä. kyllä, kyllä. kyllä. Schaise, mitä, sai se Tämä oli sellainen kappale, millä maskaran keikat lähti aina liikkeelle, vaikka tämä ei ole siis maskara, mutta tää kappale laitettiin soimaan ja sitten me tullaan sieltä lavalle, lauletaan tätä kappaletta ja sitten se lähtee siitä. Tämä ei varsinista eurohumppaa muistaakseni ole? Ei, mutta me oltiin hänen kanssaan stadikalla keikalla samaan aikaan. Siksi tämä on niin tärkeä kappale. Ai, sori, anteeksi, anteeksi, eikun tämä on hirveä. Tämä on kauheat, tämä on ihan kauheat. <laughs> nyt pääs Missä te olitte Forssan jalkapolostadionilla esiintymässä vai? Helsingin stadionilla. No nyt se rupeaa vielä prassaa. Se oli 50 000 katsoja. Kaikki tuli vain teitä katsomaan sinne. Niin. No ei pelkästään puh, meitä, mä just puh, puh, katselin. Puh, tuli katsoa Aleksia. No kun ik, mä kattelin just sitä, sitä li, niinku, listaa tuossa, kun... Ka ka ka kaivelin tavaroita, niin samalla lavalla on myös tauski. <tri> Mä oon ollu tauskin lämpäri. <tri> Arja korissi vaan ollu taas mun lämpärinä. Okei, okay, mahtavaa. Kyllä. Se on hyvä tyyppi. I love you baby. Oliko, olisiko se muuten niin ollut, että muistan oikein, että tämä e olisi ollut Italiasta? Oli joo, Oli, joo. Joo, joo. yleensä joo. kun se tuli Ruotsista tai, tai Germaniasta, mutta. Jienkestä tätä nyt tulla mitään, tuliko ollenkaan? Mä en usko, tiedä, se on no. ollut kyllä vaan niin niin. täältä päin niin, kyllä. maailmaa, koska me ollaan vaan niin... <köhön> No, <laughs> Joo, se oli jotain, tai oli joitakin jenkkia, mutta, mutta ne oli sitten jo jotakin tuommoisia sotilaita, jotka palveluivat Saksassa ja ne, ne pyrättiin niitä sitten vetämään niin kuin ne rappiosat siihen johonkin kertsin väliin ja vastaavaa. Kyllä. Ja siis tämä mua just niin kuin tämä, että, että on niin kuin naislaulaja ja sitten miehet rappaa, niin tavallaan niitä bändejä oli niin Musta räppäni Niin, olla, niin, niin melkein. Niin. Siis Maskarhan tietysti pääsi tähän samaan, koska meillähän oli Frederik. Aivan. Tosta, mm. niin, katsotaan, katsotaan jossain vaiheessa. Palataan Joo, siihen. Niin, jo. On jotain, mitä odottaa. Toivottavasti ehkä ei. <laughs> en tiedä. Hei, enää kolme sekuntia ollaan lähetyksen puolivälissä. Oho, kauhea ki menee tämä aika. Niinpä onneksi. Hei, laita seuraavaksi soimaan. Nimittäin tämä tämä kaikkein no niin kyllä sen kauhempia, ne kyläsen tykönen olla vähän sitten tällä esiintymässäkin Suomessa niin no niin ei ei oli tulee mä spitti spikaata. Hei, laita laita laita toinen toinen toinen versio, tämä alkuperäinen versio. Joo. Niinpä Tästä mun on kyllä pakko sanoa, että tämmönen niinku skuuterin tapanen musa, niin se jotenkin, tää menee mullekin niinku jo vähän Hüh, no liian hyvää. <okay. h> Mä en tiedä okay. miksi. No niin, no, hyvä. Ja, tää, ja tää, on, tää on kuulemma, kuulemma, tuota, no niin, tiedä sitten, ne Viala 90s vippailut e eka kerran, jos, kuulemma jos skuutteri olisi tullut sen esiintymään, että se olisi vaatinut puolet budjetista, että, okay. että ne, ne, on, ne on kuulemma sen suurina tähtinä nyt. Vieläkin. Joo. Harder! Scooter! Scooter! Scooter! Mopo! <laughs> auto! Joo. Mutta mut hei, sulta pitää kysyä, että, että vastapa tähän kysymykseen. Tämä on, tää, on, tää on, vaikka, et sinä olisi hirveä Scooter-fani ollutkaan, niin, niin tota, mua kaikkea a, tota, niin arveluttaa. Tämä on tän nyt tämä kysymys, että how much is the fish? Kerrapa sitten, kuinka paljon kala. Se on scooter nimi, how much is the fish. Fish is the dish. En mä osaa muuta tuohon sanoa. Okei. Okay. Oh. Diskataan se sitten pois. Diskattu. <laughs> <laughs> Eikä scooterscooterit, jolle, jolle, jolle se oli toi scooterscooterit pärähden, Laitetaan seuraava. Mikä tää LaBus? Be my lover? kappaleen nimi mun kuulostaa tutulta, mutta... Kyllä sen onko toi on, onks toi, onks toi yhtyä vai artisti, tää, tää La bus. LaBus on se yhtyö. Okei, okay, se on yhtyä. Se la ni on aina tosi, tosi, tosi usein tulee ni, da di di da la la tulee toi. tätäkin on valitettavasti sitä, sit, oli mikä se oli mikä blue se taitaa mhmm, kans olla ton Wickfieldin eh, mahdollisesti tai jotain tällaista. Joo. Kyllä mä muistan sen. Joo. Joo. helvetin kohta pitää tehdä ja duduttaa. joo. Hei, tässä on jo kappale. ta Joo. No mä mukaan tai. Sinun on da kyllä ihan selkeästi. Todellakin, tässä on niinku jo. kyllä. <tä> tässä on tunnetta. Joo, voisitko oh. voisit kääntää tuo suomeksi? Suomenna. Suomenna. Oh, da dadadadadada, da da da da Oli se suomenus. Oli Okei, suomessa ei. Ei, kun suomalaiset osaa sitä d niin se on taata-taata. Ai, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ta ta Hieman. Minä otin sivuaskeleita, niin kuin tapana on. Innostuit. Ja hieman kyllä pyydän anteeksi tästä. Olitko pahoillasi? Olen. Hyvä. Nyt, nyt, nyt, no nyt alkaa Katrin pimeäpuoli paljastamaan Vesallekin. Uh. Uh. Kuka on Vesa? Uh. Uh. Jos se on siis, siis niinku se Vesa, ketä... Minä luulen niin moikka vaan. Selvä, se selvitti meille paljon. Ahaa, Aha, se joku toinen Vesa tuolla jo noin? <laughs> se on meidän tuttu, jo. <laughs> Okei, okay, joo, joo. Vesa varmaan kuunneltu kaikkia nuori, nuori Vesa vitsi ei ihan riittävästi näytänyt. Tuossa oli Mikä? viesti, että eikö tässä suomi ole nykyään sama meno kuin Neurodansissa? uhkelit räppä ja kopparityttö laulaa jotain. No joo, jos en mä nyt... Tiimempi, joo ei, niin joo, se jää. Mutta ei se scooter on kyllä voi kuitenkin saada. Ei, ei, ei. Jos jossain määrin Saudi-to on mennyt kyllä siihen suuntaan vähän takaisinpäin, niin tätä koko koderia on rytty käyttämään enemmän tai uudemman Mutta sitten toi, scooter todella jäi, tuli tuossa viestiä, että kyllä se scooter, kyllä. Joo, kyllä, kyllä. Oo mun rakastaja. oh jee. Oo mun rakastaja. Eikö tuo ole se aika hyvä? Joo, no no no No <hvistoksi> ja, niin, no ta no niin, no niin, tätä ta no niin, no niin, no niin, no niin, no niin, no niin, no niin, no Ai yeah, yeah, yeah, yeah. Oo ei, yeah, yeah. oon mun rakastaja. Ai ei, oon mun rakastaja. Ai ei, oon mun rakastaja. Ai ei, oon mun rakastaja. Ai, rakastaja, eikö se näin? Joo, joo, tarkoittaa. Joo. Tarkoittaa. Mutta seuraava, kun Käsittäm, puhutaan käsittämättömistä kappaleista ja sanotuksista, niin se on kyllä. Tämä on omistettu salelle. Joo, Mr. Presidentille. Niinpä, kyllä juuri näin. Joo. Kyllä. Niin, nyt, nyt sitten, joo, jo, jo, ei helvetti, se nyt joo. Mutta tässä kappaleessa on kyllä jotain semmoista, niin kuin tiedät. Kyllä, tässä on just. just sitä oh. itseensä. Ja siis mä oon aina miettinyt, mitä toi tarkoittaa, toi koko. Niin, jambo. Nii, nii, nii, niin, niin, niistä mä olin kanssa, tästä tietenkin mä vedetään, että kaikki on vitsejä ja on vastaavia, mutta mutta mut, onko tässä joku salaliitto kuitenkin takana ja näin päin pois sitten? Että... Hei! No! Niin sitten lukee toisinpäin, niin viisi nimessä on o o oh m a i h Niin se voi olla aika moista. Joo, totta o o oh my... oh okay, okay. <tano> Joo Hei, sä, o, sä voit laulaa sitten kertia, mukana vähän väärinpäin tossa Kun se lähtee, tulee Mutta okay. äh. mitä? Mutta okay. oh, oh, okay, oh, ei vielä oikein, ei vielä, joo niin, Sorsori jo, jo. Katotaanko kat, kat, keneksä? <lannik> Nyt se leilaa tässä noin Joo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 Salaviesti meni perille kaikille niille, jotka se tajus. Joo, kun eri kun eri päin, sitten Ja tämähän tulee uusin tätä huomenna. Okei, yhdessä toista kahdeksiin, toista. Joo, seuraavan pisi tulevaisuuteen, tulevaisuuteen. Ei minne mitään. Wikfieldi kerro, mitä? Oksetaa yhtyä, yhtyä vai kovin artisti? Laulea, laulea, artisti, mutta kappale varmaankin on tuttu. Joo, eli käsittelen näitä nimi. Joo. Yeah. Siis tääkin on kaikessa kauheudessaan mun mielestä ner nerokas mm -mm. Pretty baby It's party time and Tämä on minute we can lose Be my baby. Like you know, to mm -mm. like Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. vuokravessa työmaille ja tapahtumiin. Pasi Pisteffi. Pääkaupunkiseudun virallinen kulttuuritaajuus. Radio Helsinki. Isännöintipalvelu isarvo. Turvallista asumista. Aluejohtaja Markus Johansson. Haluamme olla mukana ihmisen koko elämänkaarissa. Tavoitteena me on tarjota kaikille talon asukkaille turvallista asumista. Tähän pyrimme pitämällä huolta koko kiinteistöstä. Rakenteista aina hyvään taloudenpitoon asti. Suunnitelmallisella työskentelyllä hallituksen kanssa... Turmaamme hyvän asumisen edellytykset pitkälle tulevaisuuteen. Toimitusjohtaja Merja Laaksonen. Lisäksi haluamme tuoda esille myös ikäteknologian tuomat mahdollisuudet turvata ikäihmisten asuminen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Arvojenne mukaista isännöintiä. Tervetuloa avaamaan ovi yhteistyöhön osoitteessa isarvo.fi. AI Ikonen. Piirrä minut. Yksi Suomen arvostetuimmista lauleista konsertoi Kulttuuritalo Martinuksessa Vantaan vihdeorkesteri-ansamblen kanssa 24. huhtikuuta, kello 19. Koe ääni, nauti, liputtiket masterista ja ovelta. Radio Helsingissä mennään maanantaisin musiikki edellä. Kello 11 kuullaan kotimaisen musiikin viikkokatsaus vanhaa ja uutta suomalaista musiikkia tyylilajista toiseen. Ohjelma uusitaan sunnuntaina kello 14. Toimittajana Mikko Matla. Muuta en nyt kuin Olet Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Kuikka. Tämä ei kuulosta niin huonolta kuin ne, mitä nämä tähän asti on kuulostanut. Tämä alkuhan ihan jees. Joo, tämä on siis on vanhempaa musaa. Niinpä, no, niin, aivan. En people ja moving on. Onko tämä eurohyppaa? On. Tämä on vähän sinne kyllä. tämä sinne sama. On, tämän, tämän kyllä tämä menee sen kylä, samaan joo. joo. Joo, me tässä näin, tota noin, tässä on maskarasta, Misu, koska sä oot viimeksi ollut muuten Misu? No Misumaan on ollut varmaan silloin 20 vuotta sitten, mutta sitten me otin nyt tosiaan siinä tv 2 mm. We Want More ohjelmassa. Ihano. Mutta tota, anyway, niin siinähän mä olin kyllä sitten, no mä olin niinku, tavallaan sekä Misu että sitten Katri Samerjoki. Mut, mut sä oot ilmeisesti tullut sä teet siis ihan oikeatakin musiikkia, oot ruvennut tekemään sitten noiden aikojen jälkeen. Joo, siis markinnalimusmusaahan mä teen. Eli mä oon tehnyt kaiken näköistä kyllä, että mulla on ollut Jats-bändi, Cat Liet Company, mä oli äh, kymmenisen vuotta. Ja sitten äh, viime vuonna tehtiin tämmönen Rauli Badding, Somerjoki-bändi, Katris! jokian niitti. Tehtiin. Onko sä huomannut, että teillä on sama sukunimi muuten? On Et Sinä mielessä me menee aika hyvin yhteen. Niin. Joku voisi kuvitella, niin. että jonkinlaista sukuakin olisi. Mutta... Joku voisi kuvitella. Niin, mm, Joo, mutta ei, Joo. Ei, siihen, ei siihen nyt sen enempää. Joo. Koska ei, ei seku tätä paddingia nyt. <hätä> koska se ei ole kyllä niinku shaisen. Ei, mm. ei, ei. Mutta e eikä, no, eikä no ole liikuttu ylöspäin. Sä oot valinnut seuraavaksi Koronan The Rytm of the Night, kappaleen, kappaleen nimi muistuttaa tutulta, kun <totos> jo niin, tää on tämä on juuri näin. Mutta mä varoitan jo etukäteen seuraava. Seuraava on yksi pahimmista kyllä ehdottomasti, mitä <totos> <rhythm of> <day> löytyy. <totos> Hei, ehkä en täritä tästä ja. näin. Mutta tota, kato, meillä on niin paljon tästä näin. Mutta siis... siis tota, Joo, so, Sulla on siis, täällä oli jo, te on Fredrikin kanssa tehtynyt, eikun siis toi Arne Tenkanen, teinkö sulle terveisiä? Joo, Reetun kanssa te olette yrittäneet, te hän oli se tyylilyyli, oliko Reetun ollut mukana siinä, niin, ja, ja siis tämä Arne Tenkanen oli siis, te piti tehdä barbikollista versioon, vai mitä se menikään? <sämä> Joo, eli tota, siis nyt mä haluan sen verran tässä korostaa, että niinku Reetuhan, se tuli mä maskaran mukaan ihan levyyhtiön kautta, mm. ja tota, mutta tämä Tenkanen oli sitten, mä en nyt niinku muistat sitä syntyhistoriaa miksi me nyt sitten päädyttiin Tenksun kanssa yhteen mutta joka tapauksessa mutta joka sieltäpäin tuli teksti ää, tuota just tästä Barbie Girlistä että Tenks olisi halunnut sen levyttää ulottavasti meidän kanssa ja tota se on alkuperäiset sanat mitä tot 40 vuotta sitten kirjoitettu nä on ilmeisesti sen No on äh, siis hänen hän, tekstit, hän, on, hän, on, hän, hän, on hän on kirjoittanut hän on hän on, kyllä. On, ja, on kirjoittanut pikku kyllä. Tämän kyllä ja Ja nyt tämän, ja mä mua sormulla, kun mun, mun pitää olla sit, että tenkana, tenkana, mä tiedän sit, joo, okay. Mä olen Barbie girl ihan tavallinen blondi on kroppa plastik. Mut fantastik, tukasi on vaaleja ja iho vähän haalee. En tykkää susta, mun pitäisi olla musta. Come on, papi, let's go party. A ah, a ah, a ah, jee. Yeah. Welcome my Barbie, Ah, ah, ah, okei. Okay. Oh, Barbie girl, ihan tavallinen blondi. Oho, nyt taas tulikin. Oota, nyt täytyy vaihtaakin. Oh. Mä oon nätti kuin nukke ja muodokaskin. Olen seuraava missi kai varmaan. Ei must missiä saa, vaikka haluaisin. Mulla on liiaksi vaaleeta karvaa. Noni. Okei, okay, sitten vielä kerran. Ai, oh, Okay, Come on, papi, let's go party! Ah, ah, ah yeah! Come on, papi, let's go party! Uh -oh, uh -oh. Come on, papi, let's go party! Ah, Pitot, on ah, ah yeah! Come on, papi, let's go Antaa olla, uh -oh, yeah, kyllä, yeah, Kiitos! Yeah, yeah mahtavaa! Häpeisit! <laughs> mutta tässä tässä on yksi 11 kammasta Mulla Mä oli jo jo jo, jo, jo festivaalilla, mitkä oli totta no, normi juhannusfestivaalit. Se oli vaikka marokko bändi, mutta jostain syystä sinä oli rahattu sitten tämä Paradissiokin. niin se esitti viis kappaletta tai siis kappaletta viis musiikkiesitystä tuli. Ja. joista kolme oli tämä. Pailando. niin. Joo. Ja kaksi oli Vamma sala mikä se toinen Joo. oli pienempi hitti niin kyllä. Et, niin. Mut mullahan on tässä se levy Täällähän on Kymmenen kappaletta. Niin, mutta jostain syystä ne ei sitten oikein. Ei. ei niin. Tuosta tuli viesti, että tänään se kaikki ne kappaleet, joita toi, toivon puolentoista promilleen humalassa, enää puuttuu puolentoista promille humala. No äkkiä nyt sit vaan joo. kauppaa. Käsinnös ollaan, käsinnös ollaan, ollaan, meni miehen kadun, kerro tärveys, että joo, jos pyytään minkäläiselle DJX-pileisiä, joo mä tuun jossain vaiheessa, joo, Seitä tänään. Hi. Pannaas paukuttua aika nopsaa, ehdittää, se on se suurin piirtein, kaikki pistosti laitetaan seuraava Leila K, sitä sä sä puhumme sanotkin sitä sitten Lähteeks tää kauan? Okay. Joo, lähti joo tässä, tässä on vähän, vähän semmoista tekno-meininkiä oh, Eks, Joo. oh, kun tää nyt lähtis liikkeelle Joo, kyllä, kyllä se liikkuu, mut se tulee aika hiljaltä alku Äkki <tri> <tri> No, nyt mä sanoin kyllä tähän väliin, että jos tämmöistä musiikkia tekee, niin... Niin, voi ei vaikka ei, että naksahtaa. <laughs> tai musiikkia musiikkia, mutta... No, mä, mm. mä, mä, mä joskus olin äh, lentävä, lentä, lentokentällä, niin tota... Missä lentäviä koneita nousee ja laskeutuu, niin niin ei oli siellä, niin se oli aivan sekas, okay, Se oli, okay, ihan, se ihan, oli ihan, ihan... Kyllä, joo, joo, joo, kauheaa. kauheaa. Mut, et, Tästä yes. seuraava, se varmaan sopii Leila Kele it's my life totta <laughs> voi <laughs> miettii, miettii näitä miten että niin hyvä nyt tulee aika potpuria tähän loppuun potpurihan tämä on ollut tähän kästi mutta mutta tulti tulti tulti 25 soitetaan ja 25 soitetaan mm. Paskallista kasvoja asia, aisa ohjelmaksi, ei asiaohjelmaksi asiaa kasvoja, kasvot mainittu, te slomo. Okei, se oli hieman. Joo, okay, mä en jo. mä tano, mutta ei, ei se mitään. Mä en itä, on tohtori alpan, niin joo. joo. Eikä, aina pitää sanoa se hammaslääkäri, hammaslääkäri. Aivan, ihan niin hän olikin mm, Niin, kyllä, oli kyllä. hammaslääkäri, Juh. totta, totta. Laula on hammaslääkäri. Kyllä, kyllä. Tätä on tullut tanssardeltua silloin joskus. Ei Nulla ole! Rena -ola on tullut! <laughs> Ei Diskossa. ole! Omkas. Haista paskaa! Enkä haista! Vituus! Tai... <laughs> oh. On no, tullut! On tullut! Life. Niin oli, se oli mun. Ja kato, mä, just silleen, niin kun, mä, mä täytin just tällöin niin sen 2018. Mm. Eli mä oon päässyt George niin ku... tämä, niin. ja tää on, tää on vielä haaminas tapahtunut. Noniin. Mutta eikö tää ollu vielä aidompaa mennäkin, jossa olisikin teinilimmudiskussa teini toiselta myös? Niin, mut ku mä olin sit jo, kato mä en ollu enää teini. Niin, joo. Hei, seuraava. Nyt seuraava, Apua, äkki, äkki. Tää on näitä. Oi, kalkutta. Yes. Tää on ehkä, tää on top kolmessa kyllä meikäläisen mielestä ehdottomasti. Joo, on. Eikö tää doktor, eikö tääki ollu ruotsista, tai taiskasta, joppikumpii? Ruotsalainen? Joo, joo. Ei, niin kuin, ei yhtään, niin kuin rasistisilla stereotypilla leikata. yhtään tässä näin, ollenkaan, kautta, se kun Ei. Tää on kyllä niin nolo. Tää on tää, tää kauheaa. Oh. Mutta tämä oli hirveä hitti? On, niin hirveä, niin Silloin. Niin hirveä. hitti, kyllä. kyllä. Tämä on, on niin neurowappana taulut tässä näin. Oh, oh. Mennään kertsiin ja sen jälkeen Joo. seuraava. Mä, mä haluan tän päälle tämä osaa. Ei apua vielä. Joo ei vielä. Siis nythän tämmösen kappaleen niin säveltäminen ja laulaminen, niin se olisi ihan niin kuin... Kuttaa! Mm. Mitä tap tap tap tap tap tap tap vielä. tap tap tap tap näki tap no niin. seura. tap Seuraava. Oh. Taas, taas yllättäen. Tämä on muuttanut Suomeen tämä Pandora. Onko se nyt muuttanut Suomeen vai? Joo, joo muutama vuosi. Silloin on joku suomalainen äijä. Sulla on enemmän kuin keikkaa Suomessa, kun se esiintyy kaiken maailman keravalla ja muissa niin. Mu, ja muissani. Kronattiko! Mu, jo, jo, jo, joskin, joskin mä luin joku juttu, että se on tämä 40 keikkaa vuodessa Suomessa. Se on ihan Oho. oikein, ihan käsittämätöntä. Ja joskin tommosista onnettomissa. Niin just Hakunilan. Lähilähiä. niin. niin. Lähellä, tommosista. Joo mm. on nyt... Tää ei välttämättä ole hyvä versio, en tii. Joo, antaa anta tää, se oli siinä. Joo, ihan toinen versio, kuin mikä maa kuulu on United DJ t versus Pandora. Ei löytynyt alkuperästä. Luota muun. Luota muun. Mä oon nähnyt muuten Pandora pikkuhousut. Missä? Se oli, se oli joskin tuota, niin es, es, esiintymässä, niin sit oli laittanut ne ilmeisesti, en mä tiedä, kuivumaan tai jotakin. Tuota, no, niin, tuota, niin, siis, kun silloin oli siis jokin näköinen takahuode tai sellainen niin, liikuteltava niin siihen ikkunaalle pimeällä. Ja sitten valot oli siinä, että kaikki ne pikkuhousut silmein. Saas mä toskettaa sun kättä? Haluaisinko, haluaisinko no. Pandoran pikku, ihanaa! Oho! Mut hei, toihan kertoo siitä, että se on ollut keikalla ilman pikkuhousuja. Niin, tai mä, mä oon kanssa kuullut että jollekin naisilla voi olla kuin yhdet, mutta mä en tiedä, että tää voi tää, tää, tää, tää on omistettu seuraava kappale Bandora Ding Dongille kyllä ehdottomasti. Tätä mä en muuta edes tiedä. Kynttär. Joo. Joo, tää oli mun mekalaisen valinta. Ei kun ehkä. Mun käsiteks kynttel oli siis sellainen, joka oli 2000-luvun puolella, mutta eurohumppaa esitti, mutta ei silloin eurohumppaa kulta-aikaan. Sen takia sieltä vaatimatta muusta tätä näin. Sieltä oli sellainen saksalaiset viikset ja takatukka tällainen kuin parodia-aamo. Ei kun tiedämätän. No niin, nyt se niin. La Taas. Didi dinda darda mut mut mut. Ah. ehkä vähän en mutta kuitenkin. Let me Euro, humppaa taika kuole. Euro, humppaa taikka. Euro, humppaa taika kuole. Jos tuli viesti, että bombeja taisi olla tanskalla. Mä, Oliko se? Oliko se? Joo, joo, että se voisi olla tanskalla. Joku väitti että se olisi ruotsista, mutta kanssa. Mä oon kuullut molempia verrasta, mulla on semmoinen mielikuva, että tanskalla. Okei. Okay. Tää on kova. Tuossa tuli kalkuta. Aikana tuli varmaan tämä edelleen viesti. tähän nyt että sopisi kyllä Jope ruoan Älä muuja nalkuta. Ha ha Totta. Hei. <hah> Seuraava, seuraava, seuraava, seuraava, seuraa seuraa seuraa seuraava, seuraava, seuraava, seuraava, seuraava, ihan, mielään, Eihän, no totti, ihan totta. Syntinen nuoruus. <hah> no niin, se seuraava, seuraava, seuraava, seuraava, pois, Ota pois. Hyvä, seuraava. Ole, ole. On on täällä se. Ole, tiedä, ole, ole, ole. On täällä vitsi. Jo, jo, Ei oo. Ei ollu. He, ei ollu kauan täällä. Pois, pois, pois, seuraava, pois, seuraava. pois, pois, Apua. pois. Mut tän voi santata jo. Joo. joo. I niin tästä siis mä luulee että niinku näistä just tää snapia sit noin noi, noi muutama muut vanhemmat, niin ne on tavallaan en sitä mistä kaikki tämä on niinku lähtenyt niin koska nämähän on niinku vähän laadukkaammin tehty ei ole niin paljon likuhina tuotanto. Totta, kyllä. Ole ole jo analyysin tällä. Yhden lauseen analyysi. Si tämä tää tuntuukin kärsiä täällä näin. Niin, joo joo. Tämä ihan niin kuin, koska tässä on heti niin kuin se sellainen, jotenkin tämä siis muu musiikkikin on sille jotenkin semmoista pehmeämpää ja, ja vähän niin kuin tehty silleen pietteetillä. On, on joo, mennät vaivaa. Mä muistan, että mä olin, olin Madridissa 92 ja tota, niin nämä olivat esiintymässä silloin siellä mennyt katsomaan, mutta kuitenkin muistan, että, että joo, nämä olivat oli ennen kuin... Eur... Koska kahdessa eurohumppaa oikein lähti? Voi, tässä oli semmoista 9, 4, 9, joo, 5, jotain on. semmoista 94-95. Joo, jotain semmoista. Joo, oikein kun on jo kyllä. ei eikö tämä riitä? Pitäisikö no, niin laittaa teiltä vielä sitten yksi tähän näin? Laitaanko, laitaanko se Assa? assa kanssa kassa. Joo, niin jo, niin jo, jo. se sopii. Se, se sopii. Se on, te, te, te, se on tyylikäs. Hyvä. Lopu se osoittaa, että teilläkin oli tyylitajua ja sanomaa musiikissa todellakin oli ja kyllä. Ja biisihän siis tämä on ihan miellettömän hyvä biisi, koska tässä on pyydän anteeksi. Tuota, olen todella pahollani tästä kappaleesta, no. mutta tässä on kyllä sanomaa, ja jopa lehdet kiinnostuivat tästä silloin, kun me tehtiin. Se. Mä, mä oon miettinyt joskus, että mikä on tota, niin, tavallaan, ei, ei, ei, ei, ei, ei tota, niin, sanoa, että millä tavalla, että mä oon joskus aikaisemmin miettinyt, että mikä on tavallaan kauhein Suomen, Suomen suomalainen kappaleen nimi, niin tää on, tässä on aika lailla ytimessä. Joo, se, on, se on vielä assa, niin, Joo, se on kassa. Niin, se, se, se, se on kyllä, että ajatellaan niin kuin alavilla mailla hallavaara, rahalla, niin tämä on niin, niin, todella, todella, todella, todella, todella, todella olla, olla ytimessä. Mut Saanko kiittää sua Saan, joo. Tai silloin, kun sä olit tuolla Radio maf töissä. Te, radiomafialaiset mahdollistitte tämän kappaleen tavallaan, että se jäi historiaan. Mä oon pahoilla, niin siinä... Mä, mä, mä aina, kun tu, tu, tu, tu, tu, tu, se on eurohuppa, niin mä aina totesin, ihan paskaa, että soittakaa, meillä on mitään rokkia. Koskaan mutta... levyyhtiö kielsi tämän kappaleen tuota, julkaisemisen ja sitten tulimme teille haastatteluun ja te pyysitte jotain muuta kappaletta ja... Me lainasimme teille tätä kappaletta ja se alkoi sitten soimaan, taajudellanne ja se raha. oli pakko julkaista. Anna raha! Ää, ei ei Markka. Sorry. 15 markkaa! Ei oo, Sorry. Joo. No ei sitten, tämä oli tässä, olen kiitos ja hyvästi. Minä kiitän, Haluatko Haluatko hyvästi. haluan vielä pyytää, tota... Haluan pyytää siitä, että mä tulin tänne, koska täällä on ollut ihan hirveä, hauskaa, että musta on oikeasti ihan kauhean... Tylsää lähtee pois, mutta tota, mä haluan pahoitella tätä. Joo, kiitoksia. Kiitti, Pää. moi. Lista fit.